Плоскоголові. Того сірого ранку шукач сидів посеред холодного, мокрого лісу і міркував про те, наскільки раніше все було кращим. Сидів собі, наглядав за рожном, час від часу повертаючи його і стараючись не надто нервуватися від очікування. Тулдуру цьому ніяк не допомагав. Він ходив взад-вперед по траві, кружляв навколо старих каменів, стираючи свої велетенські чоботи, і взагалі проявляв не більше терпцю, ніж вовк у порогону. Шукач дивився, як він ступає, туп-туп-туп. Він уже давно зрозумів, що гарні борці вправні лише в одному – в боротьбі. Коли ж справа стосується будь-чого іншого, особливо чекання, то користі з них хуй там дочекаєшся. «Чому б тобі не присісти, туле?» Пробурмотів шукач. «Каменів тут вистачає, та й усе біля вогню тепліше. Перепочинь трохи і не тупай так, бо ти мені на нерви дієш». «Присісти!» – обурився велетень, підійшовши в і нависнувши над шукачем, як здоровецький будинок. «Як я, втім, як і ти, можемо сидіти?» Насупивши свої пишні густі брови, він подивився на руїни та дерева за ними. «Ти впевнений, що це те місце?» «Так, я впевнений». Шукач окинув поглядом розколоті камені, всім серцем сподіваючись, що не схибив. Але одного він не міг заперечувати, поки що їх ніде не було видно. Вони прийдуть, не хвилюйся. Якщо їх усіх не вповбивали, подумав він, але йому вистачило клепки не казати цього в голос. Він провів достатньо часу в походах з тулдуру грозовою хмарою, щоб зрозуміти не варто його нервувати якщо, звісно, не кортить, аби тобі проломили голову. «Просто хочу, щоб вони ще скоріше прийшли!» Гігантські руки Тула стиснулися в кулаки, якими можна було колоти камінь. «В мене немає бажання просто сидіти і морозити сраку!» «Та в мене теж», – відповів шукач, показавши долоні з усіх сил, стараючись бути обережним. «Але не переживай так, Здорованю. Вони скоро з'являться, як ми і планували. Це те місце!» Він глянув на кабана, який потріскував на вогні, стікаючи жирним соком. На язик у роті вмить набігла слина, а в ніс запах м'яса і чогось іще, чогось ледь вловимого. Він звів голову і принюхався. Щось відчуваєш? запитав тул, вдивляючись у ліс. Ага, щось. Шукач нагнувся і взявся за лук. Що там, шанка? Не впевнений, можливо. Він принюхався ще раз, пахло чоловіком, і то доволі смердючим. «Я міг би вас, голубків, захерачити!» Шукач різко обернувся, заледве не впавши і не випустивши лук. Менш ніж за десять кроків позаду нього із завітряного боку до вогню з кривою усмішкою крався чорний дов. Поряд із ним йшов мовчун. Його обличчя, як завжди, було наче стіна. «Паскуди!» – завалав Тул. «Я лед обізрався від ваших піжмурок!» «Прекрасно!» – сказав доов'їдливо. «Скинути трохи сала тобі, блять, не завадить!» Шукач глибоко вдихнув і відклав свій лук. Він був, звичайно, радий, що не схибив місцем, але можна було обійтись без отих страхів. Шукача тіпало відтоді, як Логін на його очах злетів зі скелі. Перекинувся через край і все. Ніхто нічого не зміг вдіяти. Це смерть. Вона приходить, коли її забагнеться. Така правда життя». Мовчун переліз через розколоті камені і сів поряд із шукачем, привітавши його чи не найбільш стриманим ківком. М'ясу! гаркнув Доу, а тоді проштовхнувся повз тула, плюхнувся біля вогню і, відірвавши від туши ногу, віп'явся в неї зубами. І все. Вони не бачилися місяця, то й більше, і таким було його вітання. «Багатий той, в кого багато друзів», – тихо процідив сквізь зуби шукач. «Що ти сказав?» Бризнув слиною доу, озираючи все довкола холодним поглядом. Його рот був набитий вепрячим м'ясом, а брудне щетинисте підборіддя блищало від жиру. Шукач знову підняв долоні. Нічого образливого. Він провів достатньо часу в походах із чорним доу, щоб зрозуміти. Краще перерізати собі горло, ніж розізлити цього скаженого виблядка. «Коли ми розійшлись, були якісь проблеми?» – запитав шукач, стараючись змінити тему. Мовчон кивнув. Та трохи. Йобані плоскоголові! Гримнув Доу, забрискавши шукачам м'ясом. Вони, сука, повсюди! Він махнув ногою кабана над вогнем, так ніби це був меч. З мене досить цього гівна. Я повертаюся на південь. Тут і так від холоду можна охуїти, так ще й повсюди йобаних плоскоголових як гною. Мерзота! Я рушаю на південь. Боїшся? Запитав Тул. Доу повернувся, щоб осяяти його великою жовтою посмішкою, і шукач поморщився. Це було вбіса дурне питання. Чорний Доу не боявся ніколи в житті. Він просто не видав страху. «Щоб я, та й напудився кількох шанка?» – біногидно зареготав. «Ми трохи попрацювали, поки ви двоє хропіли. Підготували їм терплячий ничліг, такий теплий, що аж гарячий». «Ми їх спалили», – буркнув мовчоно. Можна було вважати, що на сьогодні він виговорився. «Спалили охуєнну купу цих паскуд!» – прошипів Доу, шкірячись так, ніби й не було в світі кращого видовища за згорілі трупи. «Вони лякають мене не більше, ніж ти, здорованю! Але це не означає, що я збираюся сидіти тут і чекати на них, поки три витягне з ліжка свою стару обвислу сраку. Я рушаю на південь!» Він відірвав ще один кусень м'яса. «В кого там обвисла срака?» Шукач усміхнувся, коли побачив, що до вогню прямує три дуба, і підвівся, щоб потиснути старшому руку. З ним, як завжди, був Форлі найслабший, тож Шукач поплескав малюка по спині, коли той проходив повз. Він ледь не збив його сніг, такий був брадий, що вони всі живі, здорові і пережили цей місяць. Та й ватажок їхній компанії не завадить. Всі виглядали напрочуд щасливими, усміхались, тиснули руки і таке інше. Всі крім Доу, звісно. Він просто сидів, утупившись у вогонь, і з кислою, як старе молоко, міною обсмоктував кістку. «Радий бачити вас, хлопці, цілими неушкодженими!» Тридуба зняв свій великий круглий щит із плеча і прихилив його до старої зруйнованої стіни. «Як ви?» «Змерзли, як бляді!» – відрізав Доу, не піднімаючи голови. «Ми рушаємо на південь!» Шукач зітхнув. Не встигли ще й п'ять хвилин посидіти разом, як уже почалися пересвари. Без який котрий утримував все під контролем, було важко. Ще й більше того, тут може і кров пролитись, проте тридуба не поспішав заварювати кашу. Він, як завжди, зробив паузу і замислився він обожнював все обміскувати. Саме це робило його таким небезпечним. На південь, а? перепитав тридуба, поміркувавши хвилинку. І коли це ви так вирішили? Ніхто нічого не вирішував, стряв шукач, вкотре показуючи долоні. Він подумав, що тепер часто доведеться так робити. Толдуру кивнув кивну похмур... Толдуру кинув похмурий погляд на спину дов. Взагалі нічого, буркнув він небо, як роздратований, що хтось інший дозволяє собі вирішувати за нього. От і правильно, сказав Тридуба, тихий і неспішний, як трава навесні. Не пригадую, щоб ми обходилися без голосування. Доу не задумався ні на хвилинку. Він ніколи не задумувався. Саме це робило його таким небезпечним. Він зірвався на ноги, пожбуривши кістку на землю, і з войовничим поглядом кинувся на тридуба. Я сказав південь, гаркнув він, і його очі при цьому вибалушилися, наче бульки в казані. Тридуба не відступив ні на крок. Відступ був не в його стилі. Він, звичайно, на якусь мить задумався, а тоді й собі зробив крок уперед. І тепер майже торкався носом доу. — Якщо ти хотів мати вирішальне слово, треба було перемогти дев'ятипалого, — рикнув він, — а не програти йому, як і всі решта. Зачувши це, чорний доу спохмурнів, як ніч. Він не любив, коли йому нагадували про поразки. — Кривава дев'ятка ліг у землю, — гаркнув він. — Шукаєш бачив, правда? Шукачеві «Ага», – пробурмотів він. «Ну от, то якого дідька нам товти, срак і тут, на північ від гір, де аж кишить пласкаголовами. Рушаємо на південь!» «Може, дев'ятипалий загинув?» – сказав Тридуба в обличчя дов. «Але твій борг – ні. Я не знаю, чому він вирішив залишити в живих такого нікчему, як ти, але саме мене Логін назвав другим». І він тицнув себе у широкі груди. «А отже, вирішувати мені. Мені і нікому іншому». Шукач завбачливо відступив назад. Вони вже примірялись до бійки, і він не мав бажання отримати вніс під час сутички. Таке вже не раз траплялося. Форлі ризикнув їх втіхомирити. «Годі вам, хлопці!» – мовив він дружним м'яким голосом. «Навіщо скуптися?» Нехай Форлі і не був найкращим вбивцею, але він, безумовно, вмів зупиняти інших від вбивства одне одного. Шукач побажав йому удачі. «Ну ж, бо чого там не...» «Стули своє трахане хавло!» – загарчав Доу, люто ткнувши своїм брудним пальцем в обличчя Форлі. Хринь чогось вартує твоя думка, найслабший!» «Оближ його!» – гримнув Тул, піднесши свій здоровецький кулак до підборіддя Доу. «Або ти в мене по-іншому заспіваєш!» Шукач не міг на це дивитися. Доу і Тридуба завжди зачіпали одне одного. Вони швидко закипали і так само швидко вгамовувалися. Грозова хмара був людиною іншого крою. Якщо цей бичиська добряче заводився, спинити його могли тільки десять дужих чоловіків з довжелезною мотузкою. Шукач задумався, що в цьому випадку зробив би Логін. Він знав би, як спинити їхню сварку, якби був живий. — Твою мать! — вигукнув Шукач, несподівано зриваючись на ноги від багаття. — На нас палюють йобані шанка, і навіть якщо ми розправимося з ними, то залишатиметься бітод! У нас і так вистачає з ким взводити рахунки, а ви ще між собою гризетесь. Логін помер, а я у місце зайняв Тридуба, тільки так і не інакше. Він теж потикав пальцем просто в повітря, а тоді зачекав, щиро надіючись, що його трюк спрацює. Ага, буркнув мовчон. Форлі почав кивати, наче дятел. Шукач правий, нам ті сварки не потрібні, як члену трипер. Тридуба був другим, тепер він головний. Намить запала тиша, і Доу віп'явся в шукача тим пустим холодним убивчим поглядом, яким кіт дивиться на загнану мишу. Шукач зглитнув слину. Лише жменька зважила себе витримати такий погляд чорного Доу. Його так прозвали про що найчорніший поголос, що ширився про нього по цілій півночі. Він приходив нежданно-негадано під покровом ночі і залишав по собі до чорноти спалені селища. Такі були чутки. Такими були факти. Шукачеві довелося зібрати всю свою волю в кулак, щоб не опустити очі. Він уже збирався це робити, коли довго відвернувся і глянув на інших, на кожного по черзі. Більшість людей не витримала би цього погляду, але ці не належали до більшості. У цьому світі навряд чи можна було знайти ще більш відчайдушну ватагу. Кожен із них не відвів очі і навіть не збирався цього робити, крім, звичайно, форліна і слабшого котрий втупився у траву ще до того, як підійшла його черга. Коли Доу побачив, що всі налаштовані проти нього, він радісно всміхнувся, так, наче нічого не трапилося. «Добре!» – мовив він до Тридуби, і весь його гнів, здавалося, миттєво розвіявся. «В такому разі, що робимо, атамане?» Тридуба подивився на ліс, принюхався і втягнув крізь зуби повітря. Замислено почухав бороду, задумливо глянув на кожного. «Ружаємо на південь!» – вирішив ватажок. Він спершу відчув їх, а вже тоді побачив. Втім, з ним так було завжди. Він мав гарний нюх, за що зрештою його і прозвали «Шукач». Хоча, чесно кажучи, їх запах міг відчути кожен. Вони ахуєнно смерділи. Там, на Галявині, їх було дванадцять. Вони сиділи жарли, буркали одне до одного на своїй бридкій мерзеній мові, вишкірюючи великі жовті зуби. Одяг їхній був зшитий із шматків смердючого хутра і із затхлих шкур. А доповнювали картину різномасні ржаві обладунки. Шанка. Йомані, плоскоголові! пробурмотів сам до себе Шукач. Він почув позаду тихий свист, обернувся і побачив мовчуна, котрий виглядав з-за куща. Шукач показав відкриту долоню, що означало зупинитися. торкнувся по тилиці, плоскоголові. Підняв кулак, а тоді виставив два пальці. Дванадцять а на сам кінець і вказав на стежку, що вела назад до гурту. Мовчун кивнув і розчинився за деревами. Шукач на останок ще раз поглянув на Шанка, щоб переконатись, що вони нічого не помітили. Так і було, тож він спустився з дерева і пішов геть. «Вони розташувалися біля дороги, я нарахував 12 штук, але їх може бути більше». «Вони шукають нас?» – запитав Тридуба. «Може, й шукають, але не надто активно». «Ми можемо їх оминути?» – запитав Форлі, який завжди намагався уникати бійок. Доу сплюнув на землю. Йому їсти не дає, дай побитися. «Їх усього дванадцять! Ми їх за виграшки покоцаємо!» Шукач поглянув на три дуба, котрий, звично, взяв хвилинку на роздуми. Вони всі добре розуміли, що дванадцять – це не так вже й мало, але, можливо, краще їх прикінчити, ніж залишити розгулювати на свободі. «Що будемо робити, отамани?» – запитав Тул. Тридуба зцепив зуби. Готуйте зброю. Поганий той воїн, який не тримає свою зброю в чистоті й порядку. Шукач перевіряв свою не більше години тому, втім, зайва перевірка не зашкодить. А от покладатися на те, що все мало б бути гаразд, цілком може. Тишу порушили тертя сталі об шкіру, постукування дерева і дзенькить металу. Шукач дивився, як мовчо натягає тятіву свого лука та перевіряє оперіння стріл. Спостерігав, як Тулдуру проводить великим пальцем по вістрі свого масивного меча, що був за вишки майже як форлі. І кут-куда чи немов курка, побачивши цятку іржи. Бачив, як чорний доу погладжує шматою обох сокири і дивиться на лезо ніжними очима коханця. Дивиться, як Тридуба підтягує пряжки на рімінцях свого щита і розсікає повітря вилискуючим клинком. Шукач зітхнув, щільніше затягнув ремені свого лівого нарукавника і перевірив поверхню лука на тріщини. Відтак впевнився, що всі його ножи на місці. Ножів багато не буває, так колись сказав йому Логін. Він добре засвоїв цю істину. Шукач побачив, як Форлі ворушачі губами незграбно перевіряє світ короткий меч і як від страху виблискують його очі. Від побаченого Шукач і сам почав нервуватися, а тоді кинув оком на інших. Брудні, пошрамовані, похмурі та бородаті. Жоден із них не проявляв ні краплі страху, але у страхові не було сорому. У кожного свій шлях, казав йому колись Логін, і без страху не буває відваги. Цю істину він теж добре засвоїв. Шукач підійшов до форлі, поплескав його по плечу. «Без страху не буває відваги», – сказав він йому. «Що справді?» «Так мені казали. І взагалі, добре, що ти боїшся». Шукач нахилився до нього, щоб інші не чули. «Я також ледь не всираюся». Він подумав, що так зробив би Логін, а оскільки той став прахом, цей обов'язок перейшов на нього. Форлі відповів йому хволою посмішкою, але вона швидко зів'яла, і він здавався ще переляканішим. «Що вдієш, ніхто не всесильний». «Гаразд, хлопці», – мовив Тридуба, коли спорядження було перевірено і покладене на свої місця. «Ось як ми вчинимо». Мовчуна і Шукачу, ви розташуєтесь у бабічі їхнього привалу за деревами, чекаєте сигналу, а тоді стріляєте в будь-якого плоскоголового злука, ну або в тих, котрі ближче до вас. «Так точно, Томане», – сказав Шукач, мовчун кивнув. «Туле, ми з тобою заходимо з фронту, але дочекайся сигналу, добре?» «Угу», – прогримів Велетень. «Доу, ви з Форлі будете у хвості». «Висунутись, коли ми вийдемо вперед. Але цього разу дочекайтеся, поки ми вийдемо вперед», – прошепів Тридуба, тикаючи своїм грубим пальцем. «Звичайно, атамане». Доу станув плечима, не він завжди робив так, як йому кажуть. «Гаразд, на цьому все», – сказав Тридуба. «У когось залишилися питання? Є серед нас по стоголові». Шукач забурмотів і похитав головою. Решта зробила те саме. «Чудово, іще одне». Старший подався вперед, оглядаючи кожного з них один за одним. Чекайте, клятого сигналу. Тільки сховавшись за кущем з луком в руках і стрілою напоготові, шукач зрозумів він не мав найменшого уявлення, що було сигналом. Він поглянув на шанка, які досі сиділи так само, нічого не підозрюючи, і бурчали, кричали та шуміли. Йому, як назло, захотілося сцяти. Йому завжди хотілося стяти перед боєм. Може, хтось казав, яким буде сигнал? Він не пам'ятав. От курва. прошепотів він і саме в цю мить з-за дерев вилетів довз сокирою в одній руці та мечем в іншій. Яба мені бласкаголові. заволав він страшним ударом, розколовши череп ближньому шанка й забрискавши галявину кров'ю. Наскільки можна було зрозуміти з виразу їхніх морд, ця зграя плоскоголових була надзвичайно здивованою. Шукач вирішив, що це і є сигналом. Він пустив стрілу у найближчого плоскоголового, який саме тягнувся по здоровенну ломаку, і побачив, як та з глухим звуком увійшла йому в пахву. «Ха!» – вигукнув він. Шукач побачив, як Доу проткнув ще одного мечем у спину, і аж тут з'явився здоровенний Шанка на поготові зі списом. Зза дерев вилетіла полузі стріла, вціливши тому в шию, і Шанка з зойком упав на знак. Той мовчун був неабияким лучником. Тепер із чагарнику по інший бік галявини з войовничим криком вибіг тридуба, заскочивши Шанка зненацька. Він турнув плоскоголового перед собою щитом у спину, і той беркиснувся обличчям у вогонь ще одного рубанув мечем. Шукач випустив стрілу, і вона вп'ялась у Шанка в живіт. Той упав колішки, а вже за мить. Тул, могутнім ударом свого меча, зітнув йому голову. Битва була залагоджена і швидко йшла до свого завершення. Удар, хрип, скрип, брязк. Кров бризкала, зброя свистіла, а тіла падали так швидко, що шукач навіть не встигав прицілитись. Їхня трійця оточила решту плоскоголових, які вищали і бурчали. Тул розмахував своїм великим мечем, тримаючи їх на відстані. Три дуба зробив випад і відтяв ноги одному. А Доу прикончив іншого, поки той озирався. Останній шанка завищав і побіг до дерев. Шукач вистрілив у нього, але у поспіху схибив. Стріла ледь не поцілила Доу в ногу, але, на щастя, він цього не помітив. Плескоголовий майже добіг до кущів, аж нараз зойкнув, упав горілиць і засмикався. Його прикінчив Форлі, котрий ховався у чагарнику. «Я одного вбив!» – вигукнув він. Якусь мить було тихо, поки шукач дерся на галявину, і всі роззиралися, чи бува не залишилося ще кого в живих. А тоді чорний доу гучно заволав, розмахуючи над головою закривавленою зброєю. «Ми їх нахуй калошкали!» «Ти нас самих ледве не у калошкал, Йолопе!» – закричав Тридуба. «Чого? Хіба ти забув про блядський сигнал? Мені здалося, що я чув, як ти закричав! Чорта з два! Хіба?» перепитав Довний, аби як здивований. «А який взагалі був сигнал?» Тридуба зітхнув, охопив голову руками. Форлі досі не зводив очей зі свого меча. «Я одного вбив!» – повторив він. Тепер, коли битва скінчилась, сечовий міхур шукача вже був готовий луснути, тож він розвернувся і взявся сцяти на дерево. «Ми їх положили!» – заволав Тул, плескаючи його по спині. «Обережно!» Крикнув шукач, коли струмінь сеча обмочив йому ногу. Всі над цим добряче посміялись. Навіть мовчун легенько реготнув. Тул потермосив три дуба за плече. «Ми їх убили, отамане!» «Цих ми убили, так», – похмуро відповів він. «Але буде ще купа інших. Їх тисячі. Крім того, вони не залишаться тут надовго, за горами. Рано чи пізно вони вирушать на південь. Можливо, влітку, коли на перевалах підсохне. А може пізніше». «Але це станеться скоро!» Шукач поглянув на них. Всім стало незатошно після цієї короткої промови. Радість перемоги швидко згасла. Як завжди. Він подивився на мертвих плоскоголових, які лежали на землі побиті та закривавлені, розпластані та скорчені. Їхня перемога тепер здавалася краплею в морі. «Може, нам треба спробувати повідомити їх, Тридубе?» – запитав він. «Спробувати когось побередити. Ага. Тридуба сумно усмехнулся только кого?»